Ustilbukai da hartan bero egiten zuen igartu bete inguruan. Aspaldian halako berorik egin gabea zen. Lioa biltzen ari zen Kaialin, lagunak laguntzera noiz etorriko. Bekokian behera 1 zerditanta bat eta bi zerditanta. Arnasa sakon hartu eta landare bakoitzari zuztarretik tira egindari zen Kaialina marreko sorta egiten. Eta freskurabila une batez Begiak itxi, eta landareari maiatzean loratzen zaion lau petalo urdineko lore ederrean pausatu zuen gogoa. Ai, kolore urdinura. Izan ziteken, iturria parrastan. Ur freskoa. Eskura balu, auratu egingo zuken katalinek lioaren lore urdina. Edo kolkoan sartu bestela. Lan nekeza zenura. Lioa ere Bildu, zintzilikatu, errekako uretan bigundu, ari bihurtu eta orduak eta orduak gaueko ordu txikietan sarri telarean igaro. Lan nekeza zenura, baina baita gozoa ere. Telarean pasa beharreko gune haiek batez ere. Kontu kontari biltzen ziren hiru lau lagun xuxurlapeko kantu eta guzti. Ipuñak kontatzen zizkioten elkarri eta irriarteko sekretutxoak ere bai. Kandelen argipean itxu-itxu aritzen ziren aria gora eta aria bera orainni eta gerozu. Sorginkeria esaten zuten inguruko askok sorginkerian aritzen zirela. Gauaren ilunean ordu horietan 4:05 andra ez zerronik ez esaten zuten. Baina Bainhietakoin horretan hurbiltzen lanera esaten zien Kaitalinek, "Etorri, etorri eskuak behar ditugu." Baina haua bero eta eskua hotz izaten zuten nonbait. Gau batean gertatu zen ederra. Taka-taka lanean ari zirela, jort-jor -jor ari zirela, barre algara tiki batek honi eskatzalini. Tiki izan arreen, barreal gara beti da barre algara. Eta han azaldu zen, oinut txik martintxo. Martintxo txikia, begiak igurtzi eta igurtzi. Loa arrastaka zehkarrela. Ama eta hama zer gertatzen zen galdezka. Loakies egin zionean gustura gelditu zen kontu eta kantu xuxurla gaueko ordu txikietan, amaren eta amaren lagunen ondoan. Martin txo txikia delarean.